Episodio de Onda Piruchela Bo día a todas Benvidas a Piruchela Oxe, en outro episodio de Onda Piruchela Pepecuña vai estar falando eh, Cunha muller Que ás veces é unha brisa que recende a flores E outras É o nordés que tumba eucaliptos Ela é de Foz, nos das artistas coñecemos sempre a parte mediática, a parte pública e da nosa compañera que vengoxe, eso empeza ao redor dos anos 90 no grupo Chouteira, un grupo de folk que estuvo en activo ata o ano 2002. Mas neses anos, dos 90 e 2002, ela colaborou con un lote de bandas de rock e outros estilos, o que xa nos empeza a dar unha idea das súas inquedanzas artísticas. Aparte, no ano 2000, fundou o Conservatorio de Música Tradicional e Folke de Lalín, que durou... Bueno, hasta o ano 2008, o ano 2008 estuvo... En la lín e despois cambiouse a, a Compos, no 2008, pero neses anos tamén, está Nordestinas, está Marful, está Eclectic Ensemble, un lote de, de bandas na que ela participa. E, a partir de 2008 está a Central Folke, que todavía existe, pero ela xa non está. No 2010 pu publica un libro eh, de poesía, escriben a prensa, E, fai radio, estivo no, no programa Mítico Tres peixes voando con Xavier Díaz e con Guillerme Fernández. E, agora Canda Marina Oral, que é a súa socia, artellan a Oficina Galega de Asuntos do Movemento, que fan a parte visual dos espectáculos e seguramente máis cousas que eu non sei. E, como como a Pedreira volve no 2021 e publica Segmento Cantábrico, que é o seu primer, primeiro eh, disco. No 2024, publica Basal. E agora está presentando un documental do seu segundo traballo. Está hoxe con nós na Piruchela e vai falar con Pepe Cuña. Veremos se si ven como brisa ou como nordés. E con todas vos está o pedreira. hola hola que tal estás? <risa> hola Oxía hola, <risa> hola. <risa> e que onde tivemos xarao? en Compostela e... pero bueno, estás cómoda aquí na Piruchela si, sí, ¿no? moi cómoda eh? bueno, a tamén se foron anos aquí en, en Ferrol facendo cousas, tontas caras conocidas daquela época estamos vivos e vivas moi ben, moi bonito bueno, xa tiñamos ganas de que viñeras aquí a, a Onda Piruchela e, e eu especialmente, sempre digo que hai algo especial en todo en este caso especial é que devolvo eche unha entrevista ah, sí. en 2014 eh, tiñas unha sección en Galicia Confidencial que se chamaba cobranta, co, sí, Cobrantas E fixe é unha entrevista, sí. que, que non é moi habitual que fagan unha entrevista a un, a un entrevistador <risa> sí. Entón, que é xa devolver. Grazas. <risa> imos, eh, unha, eh, sempre decimos que isto non é unha, unha charla promocional, ainda que esta semana, por exemplo, estás moi inmersa na, na difusión, no apoio, ou un documental moi especial do que falaremos despois, que se chama como este disco basal, Pero aquí na Onda Piruchela que nos facer un programa pois, como máis atemporal. No? Vale. Eh, o lógico é empezar eh, coa túa relación coa música desde pequena. Supoño que no teu caso foi na casa. Si sí, no meu caso foi na casa via a miña nai. Miña nai cantaba moi ben seu pai cantaba moi ben seu irmão cantaba moi ben e tiña moita memoria de repertorio da zona o sea eles controlaba o repertorio de transición entre a Mariña e, e o Occidente Asturiano e eu criei-me dunha maneira natural escoitando estos cantos das tabernas tamén de, de Foz, de Vilaronte de toda esta zona e todo eso foi quedando en min hasta que fui un consciente que me levou un tempo do que estaba cantando. era unha nena que reproducía o de súa mãe, pero non sabía. Pero compoña as cancións así de adolescente. Eu no, se eu, se, eu comece, empecé a acompañar moi nova, pois o mellora era a da miña filla de anos. Podría dicirche que tranquilamente foi a primeira canción. Pequeno camiño. Pequeno camiño. Sí. <ríe> Que logo podemos facer un acústico aquí. No, no. Vamos a deixar, deixar esa canción de Lalo. Si eu tampouco comparto meu primeiro no, ostras, programa. a no, ver se canto eu eh, aquí. Pero non... Eh, foi un traballo, bueno, traballo... Un traballo a ficción. Ainda non era traballo na casa... Eh, pero o de traballar con alguna asociación o de montar bandas eh, para compartir a... sin quedanzas musicais, non? Chegou ata que fuche esa compostela, non? Eh, no no si, sí, chegou no Instituto de Foz ah. como naide me pregunta diso claro, non pues, nos falo estamos. claro, entón estando no Instituto de Foz eu conocí unha persoa pois que, que, que ademais que últimamente penso moito nel porque está como fora da música pero xa para aquela se eu tiña mellor 15 anos, el tiña xa acabara a universidade e estudiara en Euskadi, entón acaba de chegar de Euskadi, viña potente culturalmente, e entonces é un músico que a men abriume a, a o celtismo, a música rock vasca, a pf, non sei, tantas cousas me abriu con 15 anos, echaba Moncho Calígula de Mondoñedo, que está, bueno, de decir, no, me vou pena porque se perdeu aí un cantautor e un músico pero de altísimo nivel. E entón, eh, pues montamos un grupo, os dous, pero eu seguía a súa onda, sabes, e se aflipaba, teñe unhas cancións inmensas E aí, digamos que ele me abriu a, a, a unhos mundos e logo tamén sempre conto que o Instituto de Foz daquela época era un instituto moi poderoso. Porque viñan, eh, viñan, pues Moneira, Manuel María, Pilar Pallarés, o sea, ali pasaba todo Cristo da poesía e logo o profesor de grego galego, que sempre foi reintegrata no, no me, na miña uh -huh. educación, por exemplo, min o reintegracionismo entrou ma así como hola, suave. <risas> non? Entón cando cheguei a Santiago, non parecía todo lógico. O sea, es que ten que ser lógico, por xa me criei así. Uh -huh. Entón agradezo a vida que tanto na música patrimonial como no mundo reintegracionista e de cultura foi todo moi fluido moi natural, non é que tuvera que forzar nada me viñeron as cousas no? e este home marcoume moito sí, uh -huh. sí, e os profes de francés a profesora de francés nos meteu de cheo na música da francofonía, cuidado eh? e, e andabas, bueno, pues, os anos que nos que andes no, no Instituto. Entón, digamos que sinto-me agradecida a toda esa xente porque me formei sin querer formarme. Bueno, una cosa que, claro, co, co, co anos e ata, sobre todo hasta estos dos retiscos finais, non touse unha barbaridade, todo ese eclecticismo do, do que falas. porque Claro, gracias como, porque... Que... Sí, como decía, como decía María na presentación... Eh, A primeira vez que te coñecemos, digamos, é con Chouteira Que sí. é o que se chama unha banda tradicional Que, bueno, conforme avanzamos discos Si sí que se nota unha evolución na claro. musical Pero Ti xa tiñas unha bagaxe eh, bueno, que, Ecléctica, podemos decir Claro, que é o que ando entre en Chouteira Que a mí me contratamos de Chouteira ah, no... contra... O xa, sea, non o mo montaxes ti no, no. ah, vale. Eu estaba no Tarasca Pois sí, anoite Xa, lembro, Tarasca Entón chega Julio és eh, o Merlo, que tocaba alfona e tiñen xa un grupo que se chama Chouteira, que cantaba pili, por certo, bueno, que se fixo moi amiga miña. Vi que traballou logo na Central. Entonces estaban buscando como unha cantora, ou alguén que cantaba e eu estaba cantando fóra na Sali, na, no te das, sabe Deus, oke, okay, <risas> <risas> en que calquer situación, sabe Deus. E todo entón, ese tipo dicime, "Eh, tú podías vir a un grupo ou talio" Pois pues non sei, tenemos que falar bueno, Este tipo de... sí, sí, Marios, no? Pero pare... sí. Claro, pareceume A ver, tiña moi poucos anos A miver, tiña 26, 24 que 23 amigo. Pero pareceu-me interesante Eso de Vais a Redondela No tren, conocer a estos Cangas, en Redondela sí. Entón, cando chegaron, vin Que claro, que a música, digo Ay, Dios mío, Esto para mi no Horrible, desde o punto de vista de miña nai das da mariña, digo, pero isto é es música galega, pero este es onde claro, está. Estamos falando de tida te... mariña e es un namorraso. Claro. E ah. este es... con, con calma e con cos pés de plomo, pois pues, fu metendo as cancions da mariña. Basilisa <risa> <risa> A Basileisa da Mariña bueno, sí. Aprendí na Mariña O Xoto de Breirado na Mariña Trabala Aprendí na Mariña eh, Xa sempre cambiaba porque xa sí. eu xa compuñía Eu trai en Choutera, Pero as minhas cancións non as deixei en Xoutera As minhas cancións que tiña Entraron en Marful Pero xa estaban antes de Xoutera Sempre compuixen E eu fun guardando nunha nun A cena E onde cabían, cabían. Claro, caras... entón, neste, neste proxecto non cabían as minhas cancións, pero sí que, cab... sí que cabían as da Mariña. Digo, bueno, pues, hermoso. Pero, ainda así, le baches supoño que serías ti, ¿no? o Levar, a diferencia entre o primeiro disco de Choutera e o último, é bastante notable. Claro, caras. sí, e máis, bueno, porque logo despois, a ver, en, no grupo de Choutera se sente moi creativa, entón, xo, ovo... Oh, oh, oh intercambio de creatividades que eu creo que é aí donde está o viveiro das cousas, é unha efervescencia maravillosa. Entón, fomos, eu creo que fomos juntando ben as pezas para o que era aquel momento, porque en aquel momento estaban músicas. Sí. E co María José cantando, entendo a música, na música tradicional, pois non había ese punto de chouteira 100% uh -huh. que que abriu o que abriu, abriu chouteira. Quero dicir, mm, era un folk, pero mm, con, un folk con un punto de creatividade e con un punto de tradición. Mm, entón, bueno, sempre digo de Cempes porque para min Cempes eran os irmáns. Sí. E íbamos, fixemos tantas irs xuntos, Cempes e Xoutes, na mesma furgoneta, no mesmo autobús, que recordo en no un autobús con Cempesa a Girona, cuidado coa fiesta de ida e de volta. <risa> entón, era, eh, éramos, eu era para min Eu non entendo chou tere sin cempes, vamos. E eres descompañeros de discográfica, naquel momento, do Fol, que era como... Sí, ah, que estaba e... sacando todo para diante. É que do Fol, é un ataque de saudade, a pena de maesa a Fernando, sí. e pasaron do rap, que non seguiron co rap de sí. Madrid, e logo montaron ese sello, e o que se celebrou ontres con Nordesía, eses 30 anos, sin para pero... mi foi moi potente, digo, eses 30 anos de Nordesía, certo que son de Nordesía, pero son de unha generación. Sí. Nos toda a xente que estamos en Nós decía, en Dufol, este primeiro, non sei se é o primeiro, pero é un boom, foi un boom, na sí. música galega, porque outro día non sei a quen lía decía, digo é que nós outras estábamos eh, no país das tentacións. Exacto. Eh, non había redes, pois estávamos no país das Tentacións e estamos facendo giras gira, por e, España. E, non e... había redes, pero seguimos facendo giras por España e un boom porque estábamos de 20 tantos a 30 anos, un pouco igual que agora, pero con redes. Pois pues, eh, mira, eu estou aquí precisamente por por por ese, por ese momento, ¿no? Ese momento de Berroveto, claro. Cemp, Xoutreira, pois pues, foi cando pois pues, sede do rock a, Claro. A exactamente, hai xente que empezou a escribir e xente sí. que empezou a facer radio produción uh -huh. digamos que foi como unha estela aí e ainda, e ainda non acabara chouteira, eh, a chouteira xorde ao conservatorio de, de la Lín de música, como surtiu esa idea ten, ten que ver, supoño, con toda esa efervescencia que había, ¿no? encontrar contacto entre os grupos e todo no. non, como pero surtiu? Eso, eso pode ser para fora, pero uh -huh. dentro as cosas non funcionan así uh -huh. as, as cosas funcionan por contacto de alguén que foi así e... Y... Eu eh, eu estaba indo a Lalín con Choutera A participar en algo Con Manu Chao non? Que era a foleada de Lalín Que era unha ah, sí, macro sí, sí, foleada Se vos recordáis sí. a foleada de Lalín Vai sí. vai E entonces aí conocí o alcalde E o alcalde de Lalín Crespo era un tipo que, que consumía moita música en galego Daquela época Eh, entonces eu acabei o grado de psicoloxía e fun un abrir unha clínica la bueno, a LALIN. Bueno, duro, e durou y... nada clínica, o sea, a cosa. clínica. Do... A, a, a briches outra cousa. O sea, a clínica durou seis meses, a miña compañera durou máis. Eh, entonces nunha das conversas que chegamos a xunto de Crespo do alcalde e dixen que vamos a abrir aquí unha clínica e non sei que tú? Eh, sí. pero por que? digo por que? digo tú que tens que abrir un conservatorio digo uops entón dices a meña compañera mira temos que falar deste tema agora <risa> non podemos falar do outro <risa> entón me fixo unha proposta E dixen, pero aí por que non avisas aos de Vigo, que estaba ali Romanieta? Que... Sí. Non, estou dicindo a ti. Digo, pois pues deixemo pensar. entonces me volví pa casa, como que en di, e dixen, isto só podo levar con diseñar sí. con dúas personas, con Ramón Piñeiro e con Pepe Xoxe Luis do Pico, sí. que eran, xa estábamos en relación coa investigación da música aos tres xa estábamos investigando moitas cosas alrededor da antropoloxía musical de Galicia e entón nos fomos pa casa de, de, de Pepiño na baña que vivía ali porque daba clases ali pasamos unha semana redactando o proxecto pusemos hasta os, os profesores na, naida sabía nada entón fomos a convencer os profesores un por un porque había que crear un currículo había crear había, bueno, nós quixemos que regar quisiemos crear o diamante que sempre digo que seguimos tendo diamante para que no queira e o damos repito nós eh, eh, creamos unha, un plan de, de, de seguimento uh -huh. ¿no? de a ver como vamos a enseñar a música galera eh, pero sabíamos que había como espadas grandes por exemplo Oscarcar pero Oscarcar estaba tocando acordeón pero sí. un día nesa viaxe de serona Oscarcar me dixo eu daría deixaría todo pola por zanfona e cando estábamos redaptando e temos alguén de zanfona digo non lo temos pero a mín alguén dixo me quede todo hasta la fábrica por la zanfona pois pues lo vamos a poner Oscar o sea e así e así funcionamos isto eh, é eh, un exemplo rápido entón sí. entón enton, que pois pues nada puxemos en marcha con todo esto fixemos non sei sé, cantos anos en la LIM e que saleo deso iso que ese primeiro documento convertiuse en un macro documento que é un proxeto curricular de base de, de aula e de centro para cando mañá queira montar un conservatorio uh -huh. e máis, quen foron os listos desto? O CESIC de non lo pideu os de Ocitania non lo pediron e a Sibelius tamén non lo pideu en Galiza non lo pideu nai pero non pasa nada, o teño no meu ordenador aínda non petou entón Eso re, realmente unha vez que pasou todo, temos as vivencias, vemos os recordos, temos as conexións que fixemos todos, pero isto é un valor enengaido. Toda a xente que pasou por aí e ademais de hace, o Conservatorio Folk que tamén promovía facer discos, traballos colaborativos. Sí. E, claro. infinidade de discos se me, se me ocorren, pero por exemplo, agora que falaches da, da actualidade, houve algo máis rompedor na Galiza que o disco de Ecléctica en Sambor. Porque era... era, pues, o... era por, Porque a ver, porque estábamos jugando coa electrónica por vez primeira, sí. No, bueno, no, por vez primeira, no. No, sí, pero, por exemplo, creo que se estaban en Pontevedra, Marcelo e a xente de Trepia facendo tamén. Que, sí, sí cousas coa electrónica e música tradicional. E logo tamén nos, en ese ano, sí, E, bueno, foi unha proba moi bonita. E agora, nosotros o, o, o bonde de Eclética, que pusemos nunha plataforma Xara Péllar, unha plataforma gratuita, que pode calquear un baisalo gratuitamente, sen problema. Bueno, nesa escola coi que, que había un par de persoas, a ver se si, si espois. Mm. Pedreira, aquí Pascuales. Al cuadrado. Nada, desechamos-te solo que pases un 10% do ben que pasamos nosos aquí. deixamos o palco caletito, caletito, así que disfruta. Verás que xente máis guai a tope. E con Pepe a tope, verás, que guai. Mico grande, te queremos moito. Aquí xa con un chute de adrenalina que xe dura toda a semana. Biquiño grande, uxi. Os, os irmáns, Pascual, que onten eh. nos der un concertazo aquí con irmáns da Raya Seca. Sí, que de... foro moi importantes eh, para mí os irmáns Pascual. Moi importantes, os dous. Sobre todo, bueno, sobre todo cara ao público polo proxecto de, de Marful. Sí, porque nos aí... <ríe> nos conocemos en Madrid. Ves? Y nos sí. conocemos en Madrid e ele estaba empezando a tocar o Corredón Diatónico, pelo tanto, naquela reunión tamén pusemos ao Corredón Diatónico Pedro. Pedro Pascual. Sí. <ríe> eh, entón, pero, bueno, logo despois, casualmente Pedro empezó a vivir ao lado meu en, en Santiago, e uno non sabía. Na mesma rua. E entón aí, bueno, pues empezamos a quedar E ele estaba tamén con ese interés das orquestinas Das primeiras orquestinas mm. ese, ese traslado entre os, orquest os orquestas populares O jazz e a música tradicional eu tamén E entón dicen: aí ah, eu teño unhas cancios E aí sí que estaban Teño aí unhas cancios, traen así, vamos E, bueno, foi, empecé con eles dous, sí, sí. A ah, bueno. primer concerto foi con eles dous. Eles dous e logo chegou o señor da Pobra, o guitarrista. No, tuvemos outro guitarrista antes. Antes de um, sí, un animal que se chama Miquel González, que creo que está agora en Miami, o sea, un <risa> um, besta da guitarra, um, tocaba a guitarra que aquel, Pero foi para a América, sí. Vale, para Marcos. E logo Marcos, Marcos está. sí. Sí, sí. E o de Marful foi, foi un exitazo. Eran, agora estamos nuns nun anos, estamos situándonos no ano 2005, por aí, máis ou menos, que ademais había, aparte do que estaba desmontando en la Lín, eran eses anos nos que o éxito de, de Dofol, e tamén había certa receptidade na, no goberno, porque foron os anos sí. do bipartito, entón se desofrecías cousas pouco máis que eran receptivos no? a, música, a música en galego é así ou non así había pues, certo sí. no, a ver, vi no que, claro, como yo era unha opinión miña no, pero... o bipartito cambiou todo, cambiou as leyes do xogo Pff, empezaron a apoyar moitísimos proxectos a poñer en contacto a moitísima xente, foron unhos valentes para o pouco tempo que tiñan moi uh -huh. pouco tempo, moi pouco tempo en 4 anos Eso así se entende, por exemplo, que, que o disco de Marful que o editou Germán coa, sí. con produccións efémeras ¿Cantos discos se venderon de Marford? Do no primeiro álbum. Pero foran moitos para época. Para época e, e en consideración co... E o segundo tamén, moitos para época e moi pouco tempo Porque, segundo, sí, o segundo, é verdad. Porque, sí, bueno, gustou xa xente eh, esa consunción que collemos Pedro, Pablo e eu. E eh, ademais non había... Non había esa atención a ese, ese lado da música popular, nin se tiñe en consideración. Pero era galega, pero non era folky. Claro, entón non se tiñe era... en consideración. Non se tiñe en consideración a Habanera, non se tiñe en consideración dentro dese de de mundo, non eh? digo que, evidentemente, pues aquí vas a unha tabernea e as cantas, e xa está, pero metelas desta de maneira, ¿no? así, e os que escoitamos música brasileira nos parece normal, mar fule, normal pero sí. daquela época non, non non era entón collimos aí unha sonoridade que, que nos levou a moitos sitios eh? sí, sí. Tivemos, tivemos Francia, tivemos Portugal moito tivemos Cuba eh, parte de España sí, levounos a, a moitos lugares e a, a moitos retos mm. no Parlamento Europeo Sí. O a sea, no sé o sea. sí. Casa da Música de Porto. Si, sí, O eh, ese... único grupo, o primeiro grupo da sí. ah, Casa da Música do Porto. Fueran, eh, Coruña e Porto. Eu fora as cousas pois novedoras para unha época sin redes, para unha época diferente, E ¿sí? sí. como veis, agora si sí que vamos a dar un chimpo, un chimpo o casi presente. Eh, Marful de Show 1 pero volveou por, por unha noite. Sí. Non cultural. Porque ese, porque non houvera unha despedida. Non houbera despedida, entón eh xuntaros, como se di este caso xuntárose os astros. No sé, sí. Unha rapaza de, de, de preto de onde estí, de Claro, Isabela colleu esa canción e iso tamén exponencialmente. Na final de celebrada esa final de Operación Triunfo, unha rapaza cantando además ah. en, en en reintegrado. Real. Sí, si. Sí. Eso cambiou exponencialmente todo, incluso Eh, ah, vamos, me den conta que era socia da Sociedade General de Autores. Ay, pues... Antes si non o sabía económicamente, pero en ese momento si. Sí. Foi... Ese momento foi un cambio brutal na conta Sociedade General de Autores. Sí, entón, ese momento, digamos, non por hubo... España, pois chegará a por canción a España. España. Entón eh, ese momento que, que decías que non houbo despedida como no, como fo de no. de Marful. E entón, no Culturgal, tamén, tamén estive nese concerto, pois cantastes con Sabela, sí. a canción, e, e moita xente con un pouco de curiosidade, e, puido ver a Marful por primeira vez e dixeron mi madriña. O que había aquí é que quedou como un pouco eclipsado, no pero fora fora funcionou moitísimo tamén. O que decías ti a No, eu creo que son etapas, eu, cando entras nunha carreira artística, por decirlo chamarla, son etapas, eh, de formación, para min Marful ap Aprendí moitísimo, aprendi moito de música con, con Marful. E tamén de como, como era o tema a relación entre público e, uh -huh. e artista. Son etapas. E iso y... de sí, eso de que se venderán Claro, se venderán, así por... Sempre dicimos aquí a palabra militancia, no por militancia se venderán tantos discos de Marful e logo ves que, que, por exemplo, nos medios, sobre todo nos públicos, non había esa reciprocidade. O sea, este disco está vendendo unha burrada e non soa na radio. Bueno, so, na época do bipartito sí que hubo momento para escoltar bueno, pero a, a, de a día de hoxe ¿sí sigues pasando eso. O por eso sacou termo. E van que non é nada novo. sea Por eso sacou saco termo. No, o sea, saco termo. Non é nada novo, eh... A ver, eu poño moi pouco a televisión galega, pero as veces que poño vexo que aumentan a imaxen e a programación de estética a orquesta de Pachanga. Sí. Non sei se te podo responder. O sea, non quero ser máis explícita. Houve un momento de uns anos cando, ou bueno, falaremos, cando regresaches a, a produción discográfica, digamos, que saías máis na televisión de Asturias que na Galega. Lóxicamente. O sea, saías na de Asturias no, e non saías na Galega. É que... Para ir a Galega eh... Prefiro me falar disto eh? vale. Pase <risa> Pero se deseches bastante <risa> Para sair na Galega A pena é que Como dice a miña amiga A pena que estou pagando a Galega sí, sí. Con os meus impostos Por eso O millor vos... co que pago a Galega Me podían chamar Pero A ver, esto, a iso hai que dar unha volta Si, sí, si, sí, no, de, de cero Hay que da, darlle unha volta Eu entendo que a xente vai a promocionarse alí Pero tamén Vin que Mini eh, sigue cantando E sobrevivindo sen pasar pola galega E cando vin iso, dixen Pois tamén A xente eu sei que vai a promocionarse E ganaron as pelillas uh -huh. Son, eh, si sí. <risas> Non falamos do tema, entón No, pues poderemos estar aquí e nos comería todo antes habría que facer monográfico sobre que facer como como refacer máis Estás a escoitar Onda Piruchela eh, Volvemos a ses anos de, de superactividade con marful o disco Nordestinas porque estamos falando de discos que non é o habitual de Grupo que saca disco, fai unha xira, fai outro disco, rompe a banda, entra a banda, un momento que estarías en 4 ou 5 proxectos, máis ou menos, non? Ou se temos bolo de nordestinas, ou temos... Si, tu, un momento que eu estaba marzo nordestinas e acrobata. E acrobata. Si. Si, pero estábamos antes falando disso. Si, de eso está... En ese. Por exemplo, pensamos no disco de nordestinas, eh, Averrávade, Guadi, MST, un so disco grabado vivo, pero si. cantos anos de actividades. Cinco, creo, que cinco. Cinco anos sí, creo que cinco sí. uh -huh. E tamén o, Fora un disco que se venderá mochísimo nunhas navidades Exacto. Pero creo unha cousa así como sí, O sí. quinto disco de España Que máis se vendeu nunhas navidades Unha cousa así Sí, algo, algo fora tamén do... Sí eu lembro cando o recibí na casa porque tamén, tamén daquela había como un selo discográfico que era claro. a, lo, a lonxa a falca que xa, trovada, está. que xa non están e xulio están outras cousas claro. e eu lembro de recibir na casa o disco e era como un embalaxe de marisco de... era un embalaxe de, de, de, de xeo sí. como se si levaras un marisco sí, un embalaxe sí. de xeo grande e tin, con viruta que parecía sí, xeo sí, sí. e tiño o so disco no medio sí Para Saque a prensa, sí. Y era así, era sí. creativo. Por ahí está en algún sitio roxo, teño, sí. o, o teño guardado. Eh, bueno, ti veches que parar eh, vitalmente uns anos eh, e alguén tan activo como a ti eh, de repente ter que, que empezar de cero e atoparte unha escena que unha escena, non, un, un xeito de consumir música e difundir música totalmente diferente, non? Eu lembro cando volviches que falamos algunha sí, vez... Sí, porque a miña parada foi unha parada, de verdade, non foi? Sí, sí, sí, por eso, non foi fue... un pouquinho... Non ah, vou parar aquí unhas meses, non? O sea, sete anos. Claro. Sete anos vindo do mundo das iras, dos discos e tal, sete anos que fixen música, evidentemente, Na casa e o Coro da Mariña, e creamos o Coro da Mariña, e creamos a asociación que agora temos... Eh, como vos, eh, un local e todo eso, eh, decir non foi en van e creamos tamén a, a, a, oficina. a oficina galea de outros asuntos do movimento que traballamos eh, escena para inclusión e aí aprendimos muitísimo Marina e eu traballando na inclusión cinco anos e logo xa era, foi tal o máster ese que dixemos o resto dos artistas vai ser máis fácil porque ter 30 nenos con posibilidade discapacidades varias. Sí. Ao noso cargo para levar ese escenario, pois pues, imaxínate un artista é moito máis fácil. A. Uh -huh. Entonces eh pues empezamos a axudar a artistas para crear pois pues, non todo visual, eh, eh gracias iso que se o visual, o visual que como te moves, o visual que que vais falar, onde como colocas o repertorio, cual é a relación cos teus músicos, cual vai ser a relación cos músicos contigo e co público. Que queremos do público? Como facemos que o público faga? Non sei que Todo isto ten que estar en relación con iluminación. E todo isto tamén en relación con un concepto. Eso é o que fixemos con Guadi Galego e con Xia Senchi. Elas vinieron con unhas cancións que non sabían onde colocar e nos fomos ajudando a crear todo. Evidentemente, elas vinían con cancións e co seu repertorio, e co seus arranxos musicales. Pero todo o resto, chamase, levamos de, anos, desde 2013, falando da posta en escena, que realmente é en francés, e, e creendo fundamentalmente que o traballo escénico pode cambiálo absolutamente todo, non só o que ve o público, sino que pode cambiarte a ti misma como artista. E todo isto te vais contando todo isto ven desde esses cinco anos traballando con nenos con inclusión con, con problemas de bueno, diferentes eh, sensibilidades e ver como eso era unha auténtica riqueza e era mi información de alto nivel para luego aplicarnos aos outros lados normales eu uh -huh. sabia sí. que <risa> está Esta era eh, un dos temas que máis eh, me interesaba tratar o da, o da oficina galega porque non sei se viste espectáculo o espectáculo o de Uxía tamén, veo aquí a Narón claro, pero que... o espectáculo de Guadi xa vos lo dís en o seu momento foi, claro, foi, de... foi, foi unha de... barbaridade Fueron moitos meses, por non decir ano e medio de traballo eh, bueno, os resultados eh, se veste sí. sin, sin tesorizante Pero é un cambio realmente desde o punto cando A mí cambioume tamén a vida, porque eu en Marful eh, traballaba a escena con, con Cristina Domínguez e con Alfredo, con Lez e con Mercedes Rande. Entón, eu aí tiña como unhas catro persoas que me axudaban a traballar a escena. Logo, bueno, xa, cando conocín a Marina, xa dixen, oi, xa podemos pilotar xuntas esto, esto. Ela os seus traballos de poesía en concerto e os meus concertos. Pero si cambia todo, o sea cambia todo absolutamente. Pero bueno, al final estudiar psicología sí. algo fixo nisso. Sí. sí. ¿no? Sí, porque no, no me coio que no mencionáramos a carreira que No, pero que si, sí, porque o poño en marcha, uh -huh. poño en práctica e o poixen en práctica tamén coa pequena, coas miñas amigas, co con os artistas que que que falta, sí, sí. Uh -huh. Sí? Pues mira. Eu cando, cando estudiaba psicología Estaba ali no, na universidade pensa, Intentando eh, Encontrar a alguien na, en musicoterapia Pero bueno, era moi joven e eu non sabía moi ben mm, entonces eh, En toco tempo Dime conta que bueno, pues que pues Todas as posibilidades que ten A arte nas emocións A arte no teu benestar A arte na tua vida e ca, a, dizer, a arte no cerebro E cada vez máis esto aí Si, sí, cada vez máis esto aí uh -huh. Bueno, vamos a eh, seguir un poquillo co, co parte musical. Eh, como eh lembro dirá a Arribadeo cando volvíches, porque bueno, en ese momento mm. que vas a volver, cousémonos en contacto outra vez, mm. volvemos a falar. Eh, eu, eu teño que ir ese día. Eh, eh, é, eh fomos ese día a Arribadeo a ver a estrea o, o regreso de desta de deste de artista. Segmento Cantábrico, un disco que xa pero super ecléctico, e ti pensabas que en ese momento como como que non encaixaba no que no que vías, o sea, a ti como consumidora voraz de música que sei eu, eh, considerabas que era un disco raro para saír, o sea, eso de raro a ti xa No, eran unas cancións que eu tiña moi claras, Pier pastiña tamén colle o meu punto total porque bueno, vivíamos xuntos, o pai da miña filla e bueno, era un tipo que que tiña unha orella extraordinaria, entón, montamos o disco co que tiñemos e el uh -huh. vende o mundo tamén dos aparatitos. Si. Sí. Entón, montamos o disco cos aparatitos que con samples, con con loops, con, con toda esa movida e con algo de instrumento orgánico. Tiximos eletrónica e o rollo orgánico pues porque era o que tiñamos, ¿no? porque ni que estuvera de moda, non sei, ni se estaba de moda. Porque no, non, non, xa te digo eu que non. Non estaba. Bueno, no. pues mira, eh, o sea, pois pues eso, e pues, éramos dous. Non, non está de moda porque ti xa o saberás, ahora levase máis ahora a... sí, os singles. As canxóns, sí. e de repente ti sacas un disco entero Tío, tenes que escoitar o, o Novo da Pedreira Ah, pero si sí, saco disco, sí E que canción? E digo, que se te digo unha canxón Non te fai sustiza o disco Era como que teñas que escoitar o disco sí. entero ¿sabes? E, afortunadamente, algún artista Si sí que pensan nos discos como Antía Muño Que si sí que pensan nos discos como álbumes ¿no? Pero ahora si sí está vendo que hai moito sí, Moito bueno, single moito... Porque a venta cambiou No en general nos discos, nos tomates, cambiou. <risas> cambiou todo eso na venta. Entonces, segmento, segmento Cantábrico foi como un reencontro, unha toma de contacto, pero bueno, aí estaba a Nordesía para botar un cable, ¿no? Sí, eu volví a Nordesía, eu devín estar 10 anos con Nordesía, outros 10 eh, sin Nordesía e agora volví, volví en esa. Eh, e eh, bueno, pues tocamos uns cuantos concertos e eh, Timo un pouco Premio da Crítica por este disco, por certo, este Premio da Crítica que dan en Vigo. Físime moita ilusión, porque a mí o Premio da Crítica me parece de, un dos de, premios máis guapos de Galiza. Do, do disco, ou do concerto disso? No, o disco Segmento Cantábrico, Premio sí. da Crítica de Galiza, ah. que o dan, dan en Vigo. Eh, Parecen un dos premios máis lindos. Eh, eh, e gustoume porque eu non recibirá premios, entón, ese premio dixen, pois, pues, mi primer premio si, sí, ademais, eh, sobre todo, despois de de sete anos de parada de, anos, claro. de volver a decir esto sí. aquí, ademais, teño cosas sí. que contar e cantar e sí. entón, eh, gustoume moito facer os segmentos sobre todo pola parte conceptual e mm, tamén pola parte de diseño porque a mi gustame moito os diseño, o mundo do diseño da, da fotografía, do diseño do, do, o mundo da pintura son a un pouco flipada de todo iso entón pois estaba ali arriba e unín as, como puiden as, as músicas do Cantábrico por lo menos na miña cabeza compositiva é bastante poesía porque sí, bastante feito porque eu escribí moito, ese sete anos o escribí que... moito uh -huh. e foi ese que non o antes se acache eso mesmo un, un libro de, de poesía que non o teño, por facto Pisa, ainda está dispoñible con a través, sí, non? Si, sí, si, sí. Claro, porque nessa etapa de, así como de nordestinas em Marsfull, eh a eclíptica Eu vía que na Galiza eh, a xente que se, que traballaba arredor da literatura era como que as letras un eh? Como que as letras non era literatura, non, en ese en esa época. Entón de repente gana o Nobel Dylan, yeah, digo, que, he que, que ben. Eh. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> y aí aí. Claro, y, y y entonces antes de que ganara Dylan o, o Nobel, eu saqué este este este por libro, mar, sí. pero saqué este libro pues un poco eh, por un rollo panquismo. me sí. a poner poemas e cancións, y a ver se si alguén se entera que é importante, ¿no? É xuntar as dúas cousas e que me parecen as dúas cousas a mesma cousa. Isto é o podcast do colectivo Piruchela. Eh, que foi tamén a época do foi tamén á época do dos peixes volando, dos tres peixes volando. Si sí, contámos un pouco antes de falarmos de composición, eh, a idea de tres peixes voando na, na Radio rádio galega era reivindicar. A idea non é miña, canción de autoría, non, non disei que foran. Ah. Pero digo a ver, o de tema da canción da canción de autoría ¿no? Claro que era, que era é que que... está eh, entra no na radio galega e eh, me uso sol sí. de director entonces me echaba por teléfono vivía daquela cerca de la link tens que facer un... tens que facer unha sección de maña na radio galega ahora que estou eu Eu, eu nunca fixe en radio, non vou facer nada deso Estás moi equivocado Non, tú sí que o si que vas facer vas facer o voxe dicir eu como e tú o faz E tú ves pa paquén Non, non, non, eu non sei facer radio Non hai ningún concepto Pero, al... bueno, me foi un pala Veo unhas directrices que digo che que son Las directrices E como se me dera unha un... ruta ¿no? Un canal de ruta Entón, entrei a facer eh, Unhas seccións Pola mañá Bueno, que no... me dixo que tiña que ser de cousas raras da música ah. como se si fora unha Indiana Jones buscando sí, sí, sí. rarezas e eso durou un tempo e de repente o meu jefe xuxo xoto díxome: "Tes que facer un programa de autor digo, ah, vale pues vale, fago eh, dílle agua de se pode digo, vale, te tinto bueno, fago, iso digo, pois pues non sei sé, a quen chamar chama a Guillermo Y bueno, pues chamon, pues Guillermo diso e porque non chamávamos a salir ali, ¿o? Pois estaba a, bueno, pues, a saber. Ah, eh, entonces fixemos un tempo e logo Xurxo Souto foise, eu aí, eh, como son superleal para lo bien e para lo malo, pois se eh, Xurxo Souto se vai da Radio galega, a miña a miña mm, revolución era irme con el. Uh -huh. Entonces os meus compañeros quedaron quedalo eh Porque non era a súa. É sí, sí, <ríe> eh, eh, eh, fome. Uh -huh. E ese é es o resumen. Vale, pois pues ahora sí estamos con tema da <ríe> composición. O sea, esta pregunta que se fai, primero melodía, o sea, primero letra, vas traballando as dúas cousas a vez, a sonoridade do, do verso... Como... Cambiou-me moito. Desde os 12 anos aos 55... Non sei que dicirche, unhas veces aparece unha música que lle poño unha letra, un eh... unhas veces me aparece, pero creo que cosanos o que apa... sí. creo que cos o que aparece a, a mensaxe. Xa... xogo, sí pero vamos a ser, eu quero dicir isto, porque quero dicir isto, isto isto E se non non o digo. Non o digo por decir Eu, a, a min, a, a minha, o meu lume interno eh, quero transformar o mundo co que vou a decir se sí. si pintara, tamén transformar o mundo para ben me gustaría transformar o mundo para ben isto me emociona moito sabes sí. Entonces non fago por facer sí, sí. Entonces cando ves unha mensaxe ou cae unha mensaxe, pum, me cae da voz interna unha mensaxe. Pois, eh, outro día non sei que me decía, unha xove me decía, ah, que hai moitísimas formas de facer canción, sí, e claro, porque podes meter de todo, sí, e eh, Pero o autor, que quere dicir? E o autor, que nos quere dicir con isto? Me parece importante, se si, si tú consideras importante, se sí, sí. si consideras un show, facemos a canción, facemosla ahora mismo, entre todos. ¿eh? Sí, sí. Mas será por cancións, e será por peña que sabe cantar, tocar e tal. Pero a min a mí, personalmente, me parece que teño que dicir algo, e entón, aí, cae aparece a má idea, ou incluso a emoción. Uh -huh ou incluso, ostra, mensaxe social ¡Eh, atención! Mensaxe social entón aí, logo despois, xa busco formas de, dar, de darlle forma pero para resumir, últimamente está sendo o primeiro, é es dicir isto é o que teño que decir e sempre hai unha maneira de, bueno de unha política uh -huh. sí política de todo política para cambiar políticamente musicalmente Algo. Me gustaría eso. E falamos de, de, de cambiar precisamente unha das últimas aventuras nas que estás, o laboratorio de cantigas novas. Claro, tamén. Trátase de, de, de, de recoller unha... Simplificando moito, recoller unha tradición de escribir e buscar de novas letras, buscar de novas... É que nosotros levamos cantos anos leva este país escribindo cantigas desde os trovadores. Sí, Somos unos cracks. Pero bueno mesmo se está... Digamos que moitos dos grupos actuais están eh, cantando os mesmos versos como unha ou outra vez... Sí, eso tamén alucino, digo, pero... E por que non dicen as súas cousas? Non sei... Sé. Bueno, vamos, como podamos... Eh, como podamos... <risa> eh, pero sí, nosotros já escrito... O sea, es do... Sí, pero que, en certo modo, digo xo desde o plan de que en... Os analizamos máis os discos, miramos as letras, Que, que nos últimos anos toda esta revolución de, de novos artistas que veñen super preparados musicalmente que escoitan moito sí, molti... musicalmente sí, sí pero, en canto, pero, canto, pero, en canto, pero en canto veixo que textos que se están repetindo como os mesmos sí, versos continuamente os textos ¿no? venen de outra maneira sí. claro, entón eh, ten que ver un pouco con este taller ou ¿no? non? sí, Bien. no taller a idea foi de, de Oscar porque bueno, veu que isto facía nos meus talleres e por non facemos algo tal E, bueno, fixemos un curso e logo, pois, xa, eu presentamos ao festival. Entón, a xente... Pois, o, festival, o festival de Ortegueira. Sí, entón, a xente, pois, o quedamos, os dous o demos de guía. Damos unha información e, a partir de aí, somos guías de, de dinamismo para a construcción de canción, no intentando ser inclusivos, collendo as ideas de cada un, estirándoas. É moi interesante. É moi interesante paso moi ben, ponto número 1, encontrei uns talentos de persoas, alí hai unha cantidad de talento de xente que tengo aquí, unha que toca e canta aí, un frente <risas> que toca guitarra e tamas cancións, eh, eh, o sea, que hai un grupo de xente moi guapa, moi guapa, e pasámonos moi ben alí en no Caracas, e moi guapa. Y falando de eso, falando de xente nova o xente que estás coñecendo como consumidora música. como escoitra de música, bueno, música que te parece a, o que lle chaman a nova escena. Antes falamos un pouco de o gran boom bueno. A ver, veré tanta que non dou seguido, teño que disculparme. Mí, non dou seguido tanta. É entón, donga de todo, eu creo que é un momento moi lindo, outro noutro moi lindo que que aire todo, saí pois todo tipo de xéneros e todo tipo de Nesses aspectos si sí que se nota con respecto sí. a Que pasa a que nós, por exemplo, cando empezábamos eh, non sacabamos un single. O no. que que facías aínda era bocetos e non gravabas un single. Uh -huh. Esperabamos unos anos a a tener... non, eu creo que agora xa non hai ese proceso que por outro lado tamén é moi experimental, moi, moi de darte, non? como a música experimental fago é, é punto. Pero entón agora tú fases un single e xa o quitas. Sí. Eh, e xa está. E y, y, y máis y entón é, é lindo tamén. O sea, a aí parece que é un momento moi, moi lindo, que fai falta que a xente siga escutando música en galego. Moi, o, sea, sí. o idioma non non, non se mantén nunha urna, tes que Si sí, que darlle. Fala, fala de eso de sacar unha canción e sacala, pero que hai máis que iso, porque se todo mundo saca unha canción e a comparte, vale, pero que xa hai un, un apartado extra musical de que tes que dicir nas redes que, que estás vivo, o sea, se acabas de sacar unha canción de 2 días, claro, que que... Esa, esa parte ¿Cómo, comunicativa, cómo? marketing, publicidade, todo iso parte. A min dame un pouco igual. Uh -huh. sinceramente, é que teño tantas cousas que que atender. Realmente no <risa> Importantes Quero dicir, ahora é un medio de venta Ese é un medio de venta Pois pues antes a miña nai ainda se acorda de comprar as coplas na feira Ahora non están as coplas na feira É unha venta e xa está Pero bueno, máis ou menos compartes a, o que vas facendo, a túa actividade con... eh, que É pues, por donde vas compartir Porque, porque, o sea, e logo que si queres e está claro que un, son círculos, ¿no? Queres máis promoción, pues Introduce máis pasta para a promoción. Queres máis promoción, máis pasta, máis promoción, máis pasta, é todo así. Canta bueno. máis pasta introdúces en comunicación, pois pues máis se te ve. Bueno. Pues vamos a hacer vamos, vamos vamos a hacer unha excepción ho en Onda e non da pirucheira desta vez e vamos far, vamos a hacer un pouco de promoción. Pues a Porque ver, esta se querés. esta semana esta es moi, bueno, de basal, non teño que decir que son discazo. A min me gustou, se, se abusa moito decir discazo, discón e todas estas cousas, pero un disco realmente fermoso e e e primeiro tivo o disco normal, mm. logo tivo o disco completo con cousas de Nacho, Nacho Muñoz, que introduciu ruidos de xeito que podes escoitar o disco inteiro en 33 minutos, en 33 seguido, minutos, sí. e que ainda hubo máis, que é o documental, porque sí. ao final isto como é como un docu disco. Sí. Eh, que estamos desechando velo, eh, que non poidamos verlo, vin a un a un trailer ou un cousas destas. Sí, lo vamos a ir a non sei que día. Sí, no acordo, abre mi. Vérmolo, temos moitas ganas e Y aquí, no sé, contanos o que nos quieras contar de todo bueno. esto, porque un disco... A ver, he entender la música, desde el punto de vista de melómanos, he entender la música como un todo, como que decías antes, de transformar a sociedad, de, mm. de, de vivir con música, de consumir música, de pararte en los detalles, he de, he de elevarlos a... Bueno, de volcarlo totalmente en un mundo de las emociones. Y basale es eso. ¿no? Claro, pues yo era... Estaba pasando un duelo e a maneira de pasar o duelo foi facer o disco. Entón, pois igual que... Donde estaba? Na miña casa. Portada a casa. Eh... E contraportada a casa. <risas> o sea, na casa de meus pais. E dai sale todo. E a estancia coa, coa pequena e como a pequena mira a música, miña nai... Unha preciosidade. Entón, esto está super inspirado en Lúa. Na casa, sí. Lúa, ma... sí, na casa. Bueno, na casa o... patrucial, non? E incluso desde o xeito a música desde a tua nai e a música desde, eso, toa... desde a tua filha. É unha abre o disco, outra sí, fecha. É sí. e... que verlo. De que non é bueno documental hai que velo non sei pero bueno, e do disco pois eh, eh, tamén é eh, que tuven que ser super práctica con este tema, porque tiña un diñeiro moi xusto ne, necesita agora que sabrás pasta e eh, para gravar para os videoclips parce. Eu recordo recordo cando... Cando nas discográficas pagaban todo... Aliantaban, <ríe> aliantaban xe doñero... Non, che... non, pagaban todo, ninguno aliantaban. Non se recordo 15 días en Euskadi a todo plan, a gravar en Elcar, ala, e polas noites a salir. E non gastamos un duro, e todo apoio a discográfica. Eh, entón agora, pois, pues, entón fixen todo o máis o máis efectista posible para o tempo que teño coa pequena, porque a, esta, este disco está feito porque houve uns cuidados para atender a meus pais e a pequena. E se non houver eses cuidados, non había este álbum. Ese é unho fundamental. É dicir, os dos cuidados eh, atravesa, é unha línea que atravesa o álbum e que atravesa o, o documental dos cuidados e tamén reflexionar que tipo de cuidados temos e a ver se si se son bons, eh, non medianos. son de nivel ou non os son. Entón, os o xoves, eh, a unha profesora do da do cole da pequena, pois ten tiña un proxecto, tiñamos un proxecto no cole que se chamaba Biocuidar mm. e viña todas as tardes dos xoves a casa. Entón eu podía entrar en Friol ás 10 da mañá no de estudio e salir a xoito só os xoves ou son facendo disco o disco os xoves eh, para, bueno, para que estuvera todo ben na casa e eu poder un pouco olvidarme entón, isto é o principal o dos cuidados que atravesa o álbum e o documental e o resto son guirnaldas <risas> Pero esta é a, a, Non é no meu caso unha, unha, unha artista Ten unha filla Con parálisis cerebral Tiña unha carreira Que iba pois por un camiño Tens na tua casa E tu que ibas por ali E tens que virar o barco E irte ao quinto pino eh, ah, e, e, que, e que Que ventazas ou que axudas teño Como artista sí, sí, pues. Para unha situación así no está contra sí. ¿no? Sí. Sí. ¿No? Entonces qué, tengo que dejalo. Entonces, claro, estos 7 años fueron 7 de, de... Pois pues a reflexionar que é o importante, que non vamos a, como ir como para dentro, a ver que, que está pasando. Então eu vexo agora mesmo o mundo da industria e da, do artisteo e de tal, de outro plano, moi diferencio en o que estaba, é normal, pois se te pasa unha cosa así na vida, uh -huh. é normal. E vexo tamén os pés de barro, sí. porque a mí me pasou iso, pero a outra persona pode se caerse unha má sí, sí. e non toca a guitarra. Entón, ¿cuál é, é aquí o sostén e o apoio? Sí. Mm. Bueno, falando <ríe> non sei. Bueno, falando de, de sostén e apoio de, das compañeras, neste caso este vexe é un... Quería mencionar un proxeto que me gustou moito. Bueno, me gusta, porque hai parte que nunca se acabo de enredadas. O sostén e o apoio da miña comunidade. Sí. da miña comunidade mariña, das miñas amegas sí, sí. e desa agrupación mm. e o resto dun traballo dun traballo sí. ah, entón, y, y como, pero foi, en certo modo <risas> con respeto da industria non no con respeto do día a día con respeto da industria digamos que que estuvieron as túas amigas aí o ¿no? xia e guadi que tedes unha relación especial, supoño, sí, desde estés. fai moitos anos porque, bueno, creo que estivemos en 20.000 cousas xuntas. Eh, ou sea, é unha persoa que engloba, eu creo que é a súa natureza englobar, non? Entonces montou esta cousa tan linda de enredadas <coughs> e que me chamou e, bueno, bueno enreda, enredadas, enredadas eh, é un proxecto no que se xuntan, eh, se mesturan, se mezclan, eh se... Carmen Martirio, París, Martirio, Carmen París O xia é maestino E eu sei que, que para Carmen e para, para Maribel fuches un descubrimento O sea que las, sí. claro, Uxia, bueno, a conhecia, xia a coñecía e o xia trai a outra sí, xia sí. No, tiene... fixemos moitos concertos moi guapos por España moi lindo E tamén, a ver, con o Martirio é señal A mí marcou-me moito. É, é tremenda, tremenda, tremenda, tremenda. e <risas> Carmen un postento de, de música. E logo, bueno, sigo admirando moitísimo esa capacidade que ten Uxi para facer estes encontros musicais. Ten unha capacidade. Ten aí un... E aí recuperaxes unha canción de Chouteira, non? Que tamén gotes no repertorio actual. Sí, sí, sí. A cana, cana, cana Verde. Sí, sí, sí. Sí, eh, eh, sí colleron moitas cancións canciones ver, para enredar Era Martírio Carmen cantar sí, sí. foi, foi como moi emocionante sí. verlas cantar en galego E sí. sí. xa para, para ir acabando eh, volvendo o presente con, con Basal para Basal eh, que que acabamos, acabas de repasar moi ben como é a idea de Basal pero hai que leválo directo o sea, en bolos e tal, e sí. hai que montar unha banda e ah. montas unha banda ah tremón montáse montáncha axudancha montada no, hai que no, todo un pouco todo un pouco no. pero bueno lembro cando, cando, cando falamos da batería de ferro si sí, porque a ver eu eu fizen álbum eh, sin ter banda sí, sí. eu busquei músicos amigos Eh, pensei, aquí en fariña podes mecerme o violín no sei que sí, sí, e tal, de... guadi, podes axudarme en esto ta, ta, ta, ta. sen a bueno, banda sin te o... sí. entón digo, oi, oh, hai que ter banda para tocarlo claro, teño disco, teño que ir a un festival non sei sé donde e que fago entón, pois, pues, pasei unhos meses que pensaba en que non me aparecía as persoas porque tamén por un sentido práctico estou en Foz eh, para ensayar outra vez este tema da conciliación a ver, que isto da conciliación eu sempre teño que estar con isto da conciliación para estar aquí para estar antes en, en, Compostela. en Compostela e é todo un temazo entón pois chamei por teléfono a Brais Morán pero non saberás dunha batería que toque a batería que seña poderosa e que cante pois así que pido moito e dixo, non, eu sei de unha e digo, ai sí, onde está? Xa pois aí, olá. Aí olá, do A Cachito. Cachito. Então Cachito dixo, sí, vou pae a colleir febes, te vou visitar e, e falamos." Coller o febe, o concepto coller o febe aquí en Ferrolterra é é poderoso, ¿eh? Entón escolleu o febe e me vou esta casa e quedo xa ali a dormir xa e tal, se perdeu o febe siguiente e tal. Ben. Moito me gustou, moito me gustó Porque e... se crea, a verdade que os concertos de Basal son Mauri Mauricio, Mauricio xa tocaba eu sola algo. Si xeramos uns ah, uns, ah, Mauricio e eu mm, empezamos a tocar porque veo Katia Guerreiro sí. aquí e nos chamaron a Mauricio e eu para abrir o, o, o concerto de Katia Guerreiro. Non, no, eu eu necesitaba un guitarrista. Foi Víctor Bello que me dixo falar con Mauricio a ver se si te pode. E xa nos entendemos moi ben e abrimos aquí o concerto de Catia Guerreiro e Catia aprendeu catro temas de de ah, oh, deste escritor. ¿Qué? Que teño feito catro temas, este escritor daqui, de, de Carballo Calero e a fixemos catro temas de Carballo Calero, despois xuntas. ¿No? Ela sí, sí. cantou a Carballo Calero. Entón Mauricio xa estaba. E faltábame unha pata. Entón pois pues, pues pensando pensando soñei aí co co a de Alejandro Vargas que outras cousas que nos quedou por falar ah, pero sí. bueno un disco un proxecto que tamén sí. ten un punto de morbo no seu momento sí, sí. Sí. Dos, chupitos. dos chupitos pero bueno, sí, chupitos de chupitos que fomos a Cuba a sí, tomar a Cuba, chupitos si isto isto faise con chupitos claro un proxecto de irmamento e ao final o que quedou é es que a xunta pagou chupitos claro Eso. Bueno. Eh, entón, pois pois eu me acordo moito de iso ma, bueno, non é que me acordo aquel día, me acordé iso a nai porque cando acabamos o proxeto e presentamos na Habana a Descarga ao Vivo e era o director musical do, do proxeto a mai díxome uxia uxia, uxia, tu podes llevar a mi hijo a Europa? de mire, señora que acabamos de fazer un concerto eu xa, a, a ver se si chego eu a Europa o sea non non podo máis e... Eh, Eh, exi. Eh, sí, Ao final, pois, pues, trouxemos a Alejandro, a José, a José que está en Bombo, este contrabaixista de jazz que está en Bombo de de de jazz aquí en Galiza, e a Raciel que se nos foi para para Noruega. Eh, entonces Vargas, pois, pues, yo dixen, digo, mira Vargas, desde a descarga non fixemos nada, se te parece, e eu agora mesmo estou co co os mellores músicos que tuve nunca. Lo siento por os outros no, Pero, okay, pero no. é que eu vou con estes A calquer planeta do mundo E non ensayamos É, que hai, hai imaxes de concertos Por aí en Pontevedra, por exemplo Da xente eh, interactuando con Bosco Sí, nos, lega, no, aí nos levamos Moito, moito, moito Hai unha imaxe espiritosa E moi a xente nos concertos Sí, moito no? Pois nada máis Pos tratar de moitos temas e sobre todo facermonos unha idea do, dun artista que é máis máis alá que sacar discos non? Que, que bueno, que as, que, que as artistas que deixan pegada é, é por algo non? como pasaba con, con Nar ah, eh, que, que, que cumplea eh, o ano o Vendres mm. O ¿Pues está que che digo? <risa> <risa>